Track Aber man empfindet den eigenen Typ nicht immer als attraktiv. Also ich könnte genügend Stellen aufzählen, <lacht> mit denen ich unzufrieden bin. Das mag schon sein. Nur davonlaufen können wir vor dem eigenen Körper trotzdem nicht. Ich kann nur jedem raten, die Vorzüge des eigenen Körpers zu betonen und das, ja, was man an sich mag, so gut wie möglich zu unterstreichen. Mhm. Man kann zum Beispiel darauf achten, Kleidung geschickt einzusetzen. Und wenn dadurch ein Gefühl der Zufriedenheit entsteht, dann trägt man dieses Wohlgefühl auch nach außen. Manche Menschen vergessen einfach, dass jeder Körper etwas Schönes an sich hat. Dann stimmt die alte Volksweisheit also, in der es heißt, dass Schönheit von innen kommt? Absolut. Das Schielen nach dem tollen Körper eines anderen Menschen bringt uns nicht wirklich weiter. Zu stark zu vergleichen, macht eher unglücklich. Diese Erfahrung habe ich in meinen Beratungsstunden immer wieder gemacht. Nur wenn wir uns gefallen, gefallen wir auch anderen. Doch für den ersten Schritt sollten wir uns vor übertriebenen Vorstellungen und zu so harscher Selbstkritik hüten. Mein Tipp, auf keinen Fall versuchen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Ich kann nur sagen, bitte mögt euch. Was würden Sie im Hinblick auf die Ernährung empfehlen? Ein gepflegtes Äußeres und... Eine gesunde Ernährung sind wichtig. Meine Empfehlung wäre, vor allem genug Flüssigkeit, am besten Tee und Mineralwasser zu sich zu nehmen. Ausreichend Schlaf hilft auch dabei, attraktiver zu sein und entsprechend drüber zu kommen. Ah, und mhm. noch ein Punkt, der mir als Psychologin ein Anliegen ist. Ich möchte jeden dazu ermutigen, die eine oder andere kleine Sünde zu begehen, solange man es genießt und es im Rahmen bleibt. Denn nur wenn ich die Schwächen meiner eigenen Person annehme, kann ich auch die eigenen Stärken schätzen. Wir müssen leider schon Schluss machen. Danke für die interessanten Ausführungen. Danke für die Einladung. Gerne. Schön, liebe Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten psychologischen Gespräch in einer Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.